بسم اللہ الرحمن الرحیم وآمار روح سفانہ وآمار وآتن نعان من الحقیقت احد همہ حق من الآخر ونعان من مجاز حد همہ من الآخر رخصت آج استلاحی تحریف پہلے ہوتا سو دورہ خصص سے ارزانہ تغیلے کی اور صفتہ تغیلے کی پلیکم اثانی و سہولت فی انسان تا استلاحی تحریف اندھا گے ترشو اسم اللماء بنیاء لانعزار الہباد چکم احکامات او اغم مشروع کې شوی شریط کې جاری پلیشي او بنا په عذر باندې پای کیه اسان دې ذکر اوسته شوی دا به بنا په عذر باندې یا پس نارز باندې مداګي وجنه پای کې سهولت وی استلahi تعریف تر شوی ځنه صرف اقسام ذکر کړي نو دوي انواع اربعه ان یوه د استقراص له اقسام دي او دا یا با پرخصت باندي د پرخصت اطلق حقیقتا ویه په مجه ازرمي رخصت باندې واه با مایت لکه عليه الرخصه دا اطلاق به حقیقتا ویابا مجازم په دوه صورتونه کې دو دوه واکسان دي په کم صورت کې چې د رخصت اطلاق په حکم باندې حقیقتا دی نو یو باندې با اطلاق او لاوي یو باندې بده با دی او لا په نسبت به غیر او لاوي صحیح شو او په کم صورت کې په حکم باندې اطلاق د رخصت هغه مجازم دی صحیح شو دی. نو یو صورت کې با مجازیت اتم وي صحیح شو په نسبت سره هغه باندې با رخصت اټلاق هغه مجازي وو غیر اتم وي صحیح شو او د دا شو ددا شو دا د سلور بیا د خبریات کو ساته د سلور اقسام چې جوړيږي د نسبت سره عظمت ته جوړي د نسبت رتبه جوړيږي سمت عظمت ته نسبت سره عظمت ته جوړي نو که عظمت دا سی چه اغه مشروع بالکل من کل الاجور موجود داغه زحته ان شاء الله په زمندو مثالونه کړه ته مزید کوم خدمت رسره په اګه چې دا وجه حصر په نسبت سره چاته د عظمت فلم کا عظمت من کل الاجور موجود ا خو کوم مشتاو سره د اغه سبب مشتا او دغه حکم مشتا او بیا ته ترخصت درکول شي مزید ترخصت حقیقتا ویلې کی او کومه بعض الاجور موجود دي صحیح جگړه نو اغه پر نسبت کې تا ته بیا ډېر هم کوم حکم, حکم درکول شي نو اغه د اول پر نسبت باندې کدی باندې د رخصت اطلاق کم نه ځکه مخکنه حکم باز ځینو کېښته باز ځینو کې نشته دا ترانګه ته مجاز په صورت کې عظمت ولا حکم مکمل نشته منصور ته نه ته رخصت پرسه رخصت واثاني ورګولي کنه چې اغه حکم د سره شته نه انده څنګه رخصت جوړ رخصت دا خو بنسبت الی العزیمه کې ګرام کوم تا نسبت سره اسان رخصت نه چاشته شو او یو حکم منسوخ شویلې نو د ماجلس په صورت کې دک ترتیب دی بالنسبه ال العزیمه عزیمت نو منسوخ شوي یا مثلا مثلا د اسلام کو بیا خدم شو او د عزیمت په صورت کې دا که په دک اعتبار سره چې عزیمت من کل لجور موجود غرام حکم آسان حکم ته رخصت دی من کل لجور رخصت اطلاق حقيقه تمام دی او دا کومه بعضی اجور موجود دي نو پر دې حکم آسان حکم باندې د عزیمت اطلاق دغه په نسبت باندې لري او بل ډول حکم اې د مثالونو په زمين کې د دې مزید وضاحت کو او ان الرخص صاحب رخصتنا دي فانواع اربعه تفصلور قسمه به استقرا نوعان الکسمه د حقيقتنا دي احدهما يدر لنا احق وادر زياد حق دار ده دا په اطلاق سره چې بده حکم باندې اطلاق ته دسوږي د رخصه تو کې من الاخره د بندنه بل بل د اطلاق د رخصت بده حکم غير اولاني ونوعان ادوکسمه من المجازي هذا مجاز فحدهما يود ويود مجاز نا اتمه باغ بندي د اطلاق نیم وتا واستل دغه حکم دا د اتن مجازیت اتن ده بالکل عظمت نشته مقابل کې صحیح شګنه مین الله فردا بل نه او بلکې چې د سنه څخه حکم خو بیا مثلا منسوخ شوه دي مثالونه موږ مزید وضاحت راځي ته اما حق نوعی الحقیقت هر چی اذیات حقدار د دوني او د حقیقت نه لچی اطلاق د رخصت په دغه حکم باندې زیات حقیقتا نه اولاد نف間 ده اغا فعل ده رخصت ده اغا حکم ده دا رخصت ده دا دا دا استوبیاح جه ده مباخراشه ده ما قیام المحرمه سرد وجود ده دلیل محرمانا محرم ده دلیل سپت كه سرد وجود د دلیل محرمانا و قیام حکمه او سرد قیام او د وجود ده حکم ده دلیل محرمانا یہ لگا حکم ده سہیشو یو دلیل دی د یو شی د حرمت اغم قائم دی سہیشو سببم قائم دی اګه ترنګي حرمت داګه لکه حرمت ثابتي جام ثابت دی او بیا هم خدای پاک ستاسو پر د کفلي ممنوعه چې د اړې د حرمت دلیلو مشتفل حال منسوخ شوه نه دی او اګه حرمتم برقرار دی حکم شریعت کې برقرار دی او بیا د پکا کی زیاد تر گئی دا رخصت او لا رخصت ته زکه مقابل کی عزمت سره د دلیل او سره د حکم نسده موجود د نه پرې باندې اطلاق د رخصت د مقابل حکم باندې د کلیه اباحه باندې د کلیه اطلاق رخصت ا حقیقتا په طریقې د احقیت ته صحیح شګنه لکه د رې مثالونه ا ته ست پهښکې باکیان حکم هی جميعا جميعا متلبات د دلیل محرمه موجود د دلیل محرمات حرمت ثابت موجود مثلو اجراء المكره بما فيه الجاؤم اجراء المكره جاری کول د مکره مکره بالفتح تی هغه سره چې طغه باندې جبر وکړي جاری کول ا بل ج... لسانه سره ولیکه زال لسانی هي اجراء المكره جاری کول د مکره چې په جبر وکړي اول دې په جبر جاری کی او څه شي جاری کی مرست مقبول جاری کول د مکره دا د مکره کلمه د شرک پختلږي باندې پس بما دوجد ارشینا او دوجد ادم که د قتل او د لاس قتلونه فيه الجاون چې په دغه قتل کې او په لاس قتل کې الجاون د دې کې سره مجبور شي نو چې په کې مجبوری مثلا تلفو نفس قتل کوم دی یا مطلب تا نا نا پا نسخیز دا چې لاس نه کټ کوم ازوا نو د دې کې سره مجبور شي نو سره د مجبورات د وجنه د کوم مجبور انسان چېب با باندې کلمه د شرک هغه سکی جاری کی وقل بو متنهم بالایمان قال د دې چې زړه زموږ په ایمان باندې او straze kaso ughore دلته کې عزمت څه شي عزمت د کده چې عزمت حکم چې کفر اس یو وخت کې مباح مره کفر باندې کې سړی په ایمان باندې برکار او شي همیشه د طره وجوب د ایمان په اس یو وخت کې د انسان مساکت کېګنه او اس یو وخت کفر حلالي کېنه نو حرمت د کفر او ټیم کې برقراره ده دا دلالو موجود دي چې تکفور قران کې بار بر راغلي امینو بار بر راغلي مداومت په ایمان ته کفر وکړ نو دلته تکروف آیاتو مشته احادیث مشته چې کفر بالله وکوي او دا غي حرمت برقراره ده چې کفر حرام نه او سزا ده دینا الله تعالی بیا اجازه ورکړي د کسې مجبور شي په شرط نه دي چې د دوی په ایمان باندې مطناين دا روښکته اگر او مقابل کی حقیقت داوی دلیل موجود دے او دا حکم حرمت موجود دے نو رخصت حقیقتان شپدی اطلاق زکہ عظمت من کلج معدلین مع الحكم موجود دے اس بیان ذات دلت کی رخصت <تصفيق> دے زکہ ور کلیشی کو تاس او غریو دا اللہ حق <تصفيق> دے یا دلت دا بندہ حق دے دا اللہ حق دا اللہ حق ایمان دے جو ایمان کو ظہر کی صحیح شو اقرار د چاولو شرط په باز زینو کې شتیا کیتی نو که چا راته اقرار دی ایمان رو کنه بیا ورته چا را مسلمان ګېرې نه شو هغه بسید جهاننن بلارو اقرار یا سره مجبور دی صحیح شو یا خپل مرض مرز نه ښه شرط زاګی دی اقرار لازم نه ایمان رو کنه نه اقرار له شرط نه اقرار په ځینو صورتونو کې ایمان بیا موجود دی له الله حق دل تک نه فوت کیږي سورتا الله حق فوت کیږي صحیح څنګه او حقیقتا د الله حق او نبوت کی او دل تک دې کلمه نه وې نه نو د حق پوتکی حقی صورت او مانن دوا لاس ټکټکی د داغرو سوجې بیرن نشته چې الله سوپسرشی اګه راغې دې د حق پوتکی دې بیرست او بسراتلې نشي نو د حق پوتکی من کل الاجور او د الله حق پوتکی نو نه دې وجنات د عظمت په مقابله کې د رخصت ورکې شه اگر چا عظمت موجود دي خو بیا د آیات ته حکم ما ان شاء الله راشي او حکم درته د هر مسلې و سره وسره بیان پست کله عظمت دغه دلیل موجود دی او دغه خوکم موجود دی نکته عمل په عظمت باندې او دا انساني قتل کو دی وین نو باندې کلمه لکه څنګه چې صحابه کله سي تیر شوي دي تیر ته ويشتي دي نو چې دلیل به حرمت مشته حرمتم قائم نه نه دغه په حکم باندې امر کو عظمت باندې نه عظمت باندې اولاد له لحاظه دته چې کوم دی په هغه باندې ثواب د په هغه باندې ګوننګر نو د موجود دی د حرمت موجود او کپدې باندې عمل کوي نو ردی مټرخصت کدی باندې معموله کول شي یو مثال شو مثلو اجاء المكرهه جاری کوند مکره په سبب د اغه خوف ور کول د قتل د نفس یاده عذریق کلو کولو انجام چې په دې کې اجاءه مجبوری په اغه شی سره جاری کوند د کلمه د شرخ خپل جواب نه دی یو مثال دی او افطاره په نه هر رمضان او دا کرانګي دا اغه سره الګ او افطاره مکره ته زمي راځي کې و افتار ص ان المكره ار ذکرانگی ما تاول د اغه کس چې صائم ده په هغه باندې زور کول شي جبر کول شي په نهار رمضان کې پرز ده وجود کی اوس تاسو وګوره او چې کما عظمت نه خرجلی صلی روزه څه شری صلی نو اگر شهود الشهر دای دا چې کوم سبب ده کوم دلیل ده نه هغه موجود ده روزه نيست دا کې دای چې شهود الشهر من کوم اشاره سم ده دې مش و سره سره حکم موجود دروځې په د باندې واجب دي دلیل موجوده من شهر من کوم او وجوب موجود دی دای حکم اپ مقابل کې بیا په د باندې جبرو قروش شریعت د ته اجازه تر کوي چې دې روزه ماته کی ظاهري صحیح شه روزه د ماته اولی وجې سره نو دا یو څه اتلا په د باندې تمیز شولا دغه لپاره مقابل کې عظمت من کل جو سره موجود ده ده سر د دلیل او د حکم نه موجود دی او څو شریعت د ترخصت ځکه ورکو چې د الله حق پوتکی کی صورتن صدا له ویني کزاو کی بیا دره واړیږي او کچره بل فرق د د حق چره کله قتل شنه دی بیا وافسراتلی نشي یا ناس قتل شنه وافسراتلی نشي دا الله حق پوتکی کی صورتن او د حق پوتکی کی بالکلیا د دې وجنګ پر رخصت ورکول او پات شوا چون کې اقل د عظمت دلیل موجود ده حکم موجود ده دا کپای باندې کو کنه دې ماجور دې له ګننګار نه دي ابا ننځو تراله ها دبل مثال شو وتناؤل المتر مال الغیر ا دکرانګي تم مس مثال بد شو واتلابه ا دکرانګي اتلاب دمکر هلاكون دمکر مال الغیر دبل چمال چې دی ولګي او دبل چمال سکی هلاګ کی اتلاب د مال نو مصل په مسلمان تابان چټو پکې هغره د بلې د پرځې دی پر دې بې وساله پر دې دې وو دې پر دې ټوپ دې جوړ unt دي کې یې ما یاداله ست نس کومه ټول دې څه نو اوس په دې وخت کې خو الله تعالی فرمایي یا الذینا دیو بال مالونه اغه بلاشی ایتون لا تلو اموالکم بین څنګه آیاته لا تا کول اموالکم بینکم بالبعد ک اکل اکل مراد اخذ یا زایق د دغې د پاه بلا حث دي چې بل چا تبد ضررله زیرا د په اسلام بلا شي حادث پهې بندېدار لي چې د چاحتته ځای کول شي د چمال ځای کوول نشي خوړی ن شي اخستې ن او د حرمت تاهر ټین کې موجود دی پر د مالستا دپاره اس ټم کې بلا د سبب اشترا نه جز نه چې بیا احبا می راست راه لو ج اوس عظمت موجود دی دای حکم موجود دی پردې مال حرام د حرمت مو موجود دی او سره د دې ندته اجازت ور کول شي چې عظمت موجود دی مداروخ رخصت د حقیقتا رخصت دی خبران ځه درنه ګر عظمت بن کل لو سره د دلیل ده ده. او سبب او حکم صدره موجود دی اول ځدا چې د تلو سفر کول شي د مقا دم غیر سره څنګه صورت پات کیږي د ټوپو سره او سببونه بل ټوپ والی د یو رځه سببونه نور والي صحیح شګنه دله میه هملاکه سبابونه بله والی کو کتن الله سوف پکټ شو نو واپس ناراضه نو د بل حق پوټکی کی صورت نه او دغه حق حق پوټکی کی بالکلیا صورت نه معنی د وجې ترخصد پر کول شي بل وجیناته علی الاحرام جنایت کول د دب احرام باندې چله سوغي په احرام باندې جنایتو و کتن او وجیناته علی الاحرام دا کرنګ جنایتو خا جنایتو احرام بانید. احرام بانید جنایت مطلب دادی جنوی بانید چهتو پک خدا جیسید دی سیر اخلاس سکا دی مرگا شاب اخکارو که. صحیشو؟ یا yeah, شاب دی کمراکی دی کوروالا دی ورزب بی که اپکیو تو یا <تصفح> yeah, دا داده مطلب دادی دل دل چه دی احرام کم منافیسی زنو ندی یو منافیشی چه او آغبانده آغاکار اوکو. صحیشو گناید آمين. فس دل تاكي وانتم حرم را غليا ايوها اللذين عمالا تقتلسوا دا وانتم حرم, حرم. حرم. لأسه نور خبرهم ذكر شوشي بحالت دي حرام كيو قولي نشي فهم برلسلام سا حدیثو كي منقر يا حدیثم غير منسوخ تي برقرار دي محکم دي عدق آياتو نفس دي محکم دي دلائلو موجود دي چه قرار کل پدک صرف کے حرام دي او حرمت موجود دي صحيشو او بيان چه دبا نجبر شوشي لتا اجازتو ور صحیح کنا دی بانید اطلاق دروح صدس شو حقیقتا شو صحیح شو تاتی شو پا جناتا اللہ احرامیو کو نو دا اغی صورتا پوتش دا اغی بدلشتا صحیح شو دا اغی اللہ تلا پرمائی او مسیح پرکی آیات دے فجزا امیت لما قتل من النعامی او یفکم مینی آیات دے صحیح کنا دا اغی مثل اغی بڅکنده پدې دا هغه بدی ورکي سويشو یا روجینیسلی یا پدې دا اور دا غیب مقابل کې برابر حیوان قتل دي نو دا هغه جديشټ صورتن پد او دا هغه بدل شتا او پات تشواک بنا لاس پکت شو اياکتل شنداغه د حق بوله پد کې نو یو رخصت حقیقتا نه زکه مقابل کې عظمت موجود ده داغه حرمت موجود ده تر دا کار داغه د علالم سری دلیل محرما برکراب منسوخ نه دي اوبن ترته رخصت ځکه ورکول شي چې الته کې د حق بالکل یې پات او دا الله تعالی حق هغه برابر کړی شي صورتن حالان پات کېږي تناول للمستر مال الغير دا نه مثال ترشه دا لږه ته کېل پاک تناول خوراک کول تهواله یا اغسل شو او ته فلا کون شو کنه ودلت دوه معنی یا تناول خوراک کول شو یا مثله مثلا اغسل شو نو سالو واخلی دی چې مجبور یا مثلا د ورسنه زنګل له هلاکی ندابل څه شي غاډه راو واست او ځان په ځنګل کې وباسه مال چي خو د بل مال د مجبورې په حالت کې هغه د استعمال کې یا ځنګل کې روټه ولنه او که یو هټل لري کا ا دې مرداري کې نه وروټه ني مې دي پټه ده غیر مال د سکه استعمال او تاسو تمه ايات نشته لا تا کولم کوم بانه کوم بل بابا اياتونه کم کاين دي حريصم کاين او حرمت د مال د غیرم کاين دي د اسلحه شریغه نه چمن سره پر حلاله دا په کوم مسله کې انا یو حدیث هم د کی روایت ده باز روایت نو معلومیږي د زمیدارو چې जबाब دي باندې ځنه علما او اخرت چې زمیدارې تړپته یې وړي بدان ځنا خراجه سوراکول شي دا کم د مستربره دا عام نه یې روایت په غالبن ملاويږي خدا د مستربره سړی مسترشیده نه دي بس په پټی تیرې کې چیر سي ته خدا سره وروډه مارکر خورا ته په حلال لې درته یې ځنه او خل خو نه دي نه به د غیر روح کې اگر کله د ضرورت درجه نه ده لاس څنګه دغه حق پوت شپتل هل هغه دنه محروم شه او چې دې ذاته اورسی خپل مجبورې برابر کې د استقرار نوځي نو هغه تبداري کې زممانه واپس کې دمه سلملای کې مثل مې قیمت نه واپس کې صحیح شه مدلت موجود د من کل الوجوه هو د عظمت په صورت کې د غیر حق پوت کې کی صورتن او د دوه کې کدا او کدو نه خړو دې بمردار شي زنګل د ششته نه صحیح شه یا کدي استعمال نه کوي زنګل نه اونځي نو د حق د دې وجهي د طرف ساتره کول شي دا څنګه وي ترک الخائف علی الامر بالمعروف د دې نه بطریه زان سرا و امر بالمعروف او دا نهی عن المنکر دا حکم ذہن کې کیږي ځکه د کې د جهالت ته یو ورپسې د دا امر بالمعروف او نهی عن المنکر په طریقه او قدرت شته یو د دې استغالب ګمان دا وی چې په دې ځای کې دریم شد داوی چې تا ته پتی چې متذبحي سنا کارا ضرر هغه ماته الله سخت پټ کېدل قتل کېدل شيږي نجومادوګي د زګيګي د ماته رازې نو یو قدرت یو غالیب ګمان د پېدی او دریم داوی چې متذبحي زرو نو بیا کچره د انسانو دا د درشره په کېنینو دهو قادر نه صحیح شګنا مثلا مثلا قدرت یا نشته یا د غریب ګمان د ته دین شته یا الټه د نقصان بعض ټایم کې تبلیغ کوي نو الټه نقصان جوړ شي صحیح څنګه کدا دا غری ور خبر خونی نو بیا خود مکلف نه ده صحیح شو کچری دا د غری ور خبر وی نو بیا تفصيل لاره چې دا صلیته امر بالمعروف او نهی عن المنکر باندې على سبيل فرض الکیفایه مکلف ته فرض عله کیفایه عائشه بنت ابي طالب رحمته الله اجازه راکره رحمت الله اګه څنګه نو تور کابل علماء صالحو په دی باندې تفسیر کړي چې امر بل نارو او نه یان نو مطلب د دې خبر د عاشق کچریکلي کې دومره کسانوی چې هغه خلق د فرض ولا په فرض باندې راوستي صحیح شو او د نن ولا په ند باندې راوستي د رج مات په موجود وي نو د تور کلي ولا زمه ساکته خبران تهاله او تقریبا تقریبا د پېکل کې نشته د طرف کې پیغمبر دا څه زموږ نه برابري یو کلي کې دومره اميران او تدریجه نشته چې دک خلق تاسو شي برابر شي خبررم انترا لګ نو بیا خو کم فره زارل ک پای د دا ک شو سره خبرهله د د چا قدرت بیا د لاس ووغ به د لاس نه کارهلی چې د قدرله خبري و او د د قدرت د لاسوي بیا د لاس نه کار قللي لکه عکومت شو او کچې د لاس قدرت آمن من کو منکار تل یو غ رو به بیادي تهغیر راغلی تیر ته چې ته هغه دبد نه خ ته راي صحی بندول نه راغله نوکه چرې کو درې تیوي نبیه کلا ساو کو درې تینی په څنګه ده فایل فا لم یستطیع بلی سانه لا کو لا ماجیشو فإلا لم يستطیع قداتک تینی نمفبقل به پزل باندی وذالك عبد الايمان والادنا مرتبه د ایمان تقاضا ده چې سره د ګنا نه څخه کول تی هغه نو دکدریه علاقه د قدرت چې وی نقصان صحیح او هغه غوند په دې وی نو بیا پکې د ترتیب دي قادر ته او پکې لاس باندې قادر د پلاسه کجبه قادر د کجبه او کجبه نه د تزل کوڅو کوی چې د لسه پایره نو کم سکم کا آزاد راځي د مخخصوص او راضی اله جناح دین چې کم ده صاحب جناح په ګنابه نه راځي د په ګناکه سره شامل هریس کې راضی کنه ویګه یو کس وایي ماده را کړو یا راځي نو نه زموند سره بس وایي د تکمیل شې ته پکې شو هغه امزه ډرا مشکات دې مشکات به ان شاء الله رات دی سلور قسمتسان ذکر کړی تفصیلی کړی د غنا برکه ذکر کړی نه مال او د عالم بارکته احمد له سلام یو مثال دی صحیح څنګه خپل ان کی, دا دا. کی سر د عالم ما سره مې دلولي کلی شي صحیح څنګه نو هغه مستقلی زاته نو کو څوک چې د زړه پای د شد د دل تکي خو امنه نشه د ګنانه نو موږ ګټه دی کم څکن کو عذاب زده بچي ابل دا دې ګناکه د زړه اعتبار سره ګناونه د کس مې حسد تکبر کینه زړه ګناله داخه دې په دخلونه نه مددا کې ګ난و د بشنه کچره د فرض د تقدیر دکه قدرت دی نی بیا بلص او بیا دې کې دا یاد څه ده دا چې کم قادر دې ترې دی ولس ټیکونو کې د پربیا علم شاکته جاهل سره نه کم چې کم حکم تبلیغ دې کوي دا یې نمبر او بیا یو ادب دان دې سړي د پره چې فرض کې د پرز مناسب سختی کوي او خپل کې د مناسب سختی کوي دا نه چې او داس کړه اشراق یچا اشراق نه کړو خبرم ځه په اړه لگا نو فرض سره د فرض مناسب سختی نه بل سره نه بل مناسب سختي نه بل سره یو وینا کولای کی اشراق کوي غوس باځه د استتبو کې څه تکین ذکر ځان لوم کی یا بیماری هر وخت فرض مز لوداس کری غوس نه د تکابونه کی اتخه مخامر سره هغه پاسي دا مناسب نه ني خبرم ځه په لگا بیا د فرض د د فرض مړه کوشش د خپل مراد د طرف د خپل مراد کوشش او علم ورله لازمی دي ا د کدو شد دا امر بالمعروف و نهي عن المنكر او حكم فرض الکیپا شکه کلی کی دمر کسان برابرۍ او نور زمتی سګی پاره کی فارغ هو تقریبا تقریبا یو کلی کی به ورنی خا جی اوس وه شه دلته کی مختلفه مسلې تراشه او ترک الخائف علی نفسه الامر بالمعروف و النهی عن المنکر او پر خودل د خائف چې د خپل نفس باندې یې ریږي کدا غزتزم د قتل کیلم ای الله سرهنا کټکی کی اولته zarar راځي سپایدا نه کی نو د امر بالمعروف و نهی حالان <سؤال> کې عمر ب معرو دغې د فرت کفا حالت د لایل تمر نه ل عن المنکر بالمارو او لاو شکن الله ان یا به سی میکا به من حریو موج دی چې دا به کوی او دوبون را من کو ه مسلط ک بیا به لا اولاله دو قبلږي نه یاقرآ تم خیر كنت خیره عمدن صی شو یا تلی بل للا شاتول د لایل چې کوم د امر بالمارو په نه من کرددي قم دیې قم دیدي کاينی او دا هی حکم منسوخ ته بهر قرار ده حکم نه برکار ده او اوس دته کې دته رخصت ورکول شي د امر بریدی یا نه یعنی المنکر بریدی صحیح شک نو رخصت سره د دلیل او سره د حکم نمو واجبت سره د دلیل حکم موجود ده او مقابل کې بیا رخصت راغې نه دې باندې د رخصت اطلاق حقیقتا نه صحیح شک او تفصیل دته رخصت ذکر کول شي وجه دا چې د دا د امر بال معرو نو د دو مکمل به قند کده ه ځای ک او ک نه کوئ نوته کې پیدا کږ دلتهې د حق ځای کې او د حق نظای کې بل برشي عامیر بر شي ددو د پاس خلق به پیدا شي صحیح شو او یا دا د آ صورت کېته پته چې مکملله د پیداده نه کې او تغار دی نو اوپلله د شر هک ځکه نظای کږي ځکه غ نهي د پهغالو پ غمانو نیشته او دلته ک د کوئ نه د دې سګې نقصان وکړي نه د شریعت خپل حقوق ته حاځه کیږي خدای ته د دې ټول سره څه قاعده نه کیږي او کله کې نه د نقصان کیږي نه د دې وجې د څوار کول شه رخصت هم ور کول شي نو د دلیلوم شته د عظینت او د حکموم شته او سره د رخصت مدا اتم رخصت شو. احقیت شه رخصت ثلاثه وترګ خیف په خپل د اغه امیر څخه خیف ته یریږي ځان باندي صحیح شو چیرال تبره باندې دځو کیه د نیو ل یک ور مو توټه بر روزی څنګه څنګه تراسې نو د دې پری د خائف الامر بالمعروف یا د بریان نجومته په لړشونه څنګه څنګه راسې الامر بالمعروف والنهی عن دا پری دی نو دا د طرق شت او کوي کو نو چون کی اګل موجود دي ګنه حکم موجود دی نو ګونهنګار نه دی بلکې سوتامل نه صحابه ورته مل نه اس حکم باندې حکم او شریعت بیان کو لوګن ته کی بسره یو سو خبرهږي کولی ټټولو متعلق وحكمه او حکم د دین او عدالت ان الاخذ بالعزمه اوله اخذ بعزمه باندې اولا له کولی تدی کی بالکل زان لی کلی زنده الله د حکم لپاره قربانول دي دلیل موجود دي حکم مې موجود دي نو ازمت اولاد ته کې مشقت سیوالې اجر کمشې کم مشقت سیوالې د هغه ثواب سي سيوالې لہذا کده په دکه باندې عمل وکنه په دکه د ثواب ملويږي په دکه ثواب هم سیوالې صحیح شو حکم بل فرج او تقدیر او لا ډیر بهتر لري لپاره حکم په دکه باندې عمل نکي په مدد تا د پردایز دی پر ټولو صورتونو کې کوم رخصت دان چې د پرداسري جائز دی چې کله د جائز دی او یو سره جائز کارته نو بجایي باندې سپمنامه کول شي اوس وسلنه یو جمعه ولدي اغه انت لا نه د شیغان جمعه ټولته خطر د مزرته نه غي به تم لا نه ته نه به مننه ته حورمزه ته لګنه یو جائز کارو یو سره مجبور دغه عالم دي خو مجبور دي چې مال واغستون چې بیا جائز کار کې ملما ته کول نشي جائز سره بل اجازه ما ملګه او که سره 10 عزت او ور او مثلا قاتل شندا به تنه واځه خودکشي وکړه زه قاتل عزیمت سره موجود معزیمتم د دې لپاره اولاد ته هغه باندې عمل وکړې کوم چې ملما ته نشته ثواب دی سو کې ملما ته او څڅ باندې عمل کړم جائز دی نو کوم باندې عمل وکړو نو پدې باندې دې سوکمله متا کولې نو sidang shariat دې ته اجازه په ډول عمل کول په کار دي ځان ته کتل په کار نه چا ځینته کتل په راځمت ته ورځي اڅه چا راځمت همت نې صحیح څنګه پرخصد باندې ورځي ما جي عليکم فی دین من حرج الله ستانګینو د ورزولي دغه محکمات مشروح کړی